Погледни при мен, както се пееше в тази песничка, сега ще погледнем в обявените за скоростно обсъждане стандарти за съдебно-медицинска дейност, защото освен пред бедствията, обществото ни е изправено пред поредица от изпитания, свързани с насилието и отговорът му от страна на институциите. От случая с младата жена в Стара Загора, от безобразена от партньора си с макетно ножче, през убийството в Целапица, двойното убийство в землящето на село Лозен, до излизането на разчленен труп в центъра на София вчера. На фона на масовите протести срещу съдебната система, която демонстрира в практиката си очевидни дефицити за адекватен отговор на насилието, изпъкна и отказа на съдебните медици да направят повторна съдебно-медицинска експертиза. Предпочитам да мълча, каза един от тях пред медиите. А пак ще кажа, че на Народното събрание и Здравната комисия задължиха Министерството на здравеопазването да изготви промени в съдебно-медицинските стандарти, Оказа се, че те вече били готови и вече са отворени за обществено обсъждане на сайта strategy.bg. Какво виждаме в тях и дали приемането им ще даде по-добра перспектива при случаи като този с дефинирането на лека и средна телесна повреда, като в случая с жената, на която 21 прореза налагат близо 400 шева, Определенето на нейните наранявания като лека телесна повреда от съда припомням, провокира възмущението в обществото, а лекарът изготвил експертизата по случая, беше временно отстранен от работа, докато тече разследването. Добър ден, казвам на Мария Шаркова. Добър ден. Адвокат, работещи изцяло в сферата на здравеопазването. А, адвокат Шаркова, виждаме ускорен срок за обсъждане. Само 14 дена вместо 30 чухме, че съдебните медици предпочитат да мълчат и а, чухме и министра на здравеопазването Христо Хинков, който по време на изслушването в Ресорната комисия каза, че дейността им не е регламентирана. Сега, като видяхте тези стандарти за съдебната медицина, а, а какво ще кажете? Би ли могло да има по-адекватна съдебна практика, примерно в този случай, ако те вече бяха в сила? Първо да започна с това, че а е положително обстоятелството, че а, започнахме да коментираме на глас този отдавно съществуващ проблем с а, изготвянето на а, съдебните експертизи в частност съдебно-медицинските експертизи. Но когато законодателството се използва за пожарогасител, това а, не води до нищо добро. И в конкретния случай а, след като се запознах с проекта на а, стандарта по съдебна медицина, смятам, че не само няма да се разрешат съществуващите към момента проблеми, а вероятно ще се породи допълнително объркване а, поради обстоятелството, че този стандарт а, има изключително много противоречия а, и а, много, а бих казала, дефицити в него. В същото време аз не мога да се съглася, че дейността на вещите лица не е регламентирана никъде, тя е регламентирана, но а, в а, една а, друга наредба, която смятам всъщност, че трябваше да бъде обект на а, допълнение, изменение, вместо да се а, прави един медицински стандарт по съдебна медицина, в който да се въвеждат правила, излизащи извън а, обхвата на този медицински стандарт, казано най кратко Добре, а на вас струва ли ви се, че това е дългообмисляна стратегия, дългообмисляна дългомислено предложение, защото и такова нещо чухме от министъра, че а, тази промяна в а, изобщо създаването на тези стандарти е готвана отдавна, а не е писана на крак само заради този случай? А Не ми изглежда да е дългообмисляна, тъй като на първо място Вътре в този стандарт се съдържат определени правила и разпореди, които въобще нямат място там, тъй като медицинските стандарти се изготвят на основание закона за лечебните заведения, и в тях трябва да се съдържа, да се съдържат единствено правила, касаещи дейността на лечебните заведения, на медицинските специалисти, работещи там, и се отнасят до качеството на медицинската дейност. В такъв един стандарт не могат да се въвеждат правила, а, свързани с дейността на вещите лица, на експертите, а, в рамките на дейността им, възложена от правораздавателните органи. А тази дейност е предмет на а, уредба на нашите процесуални закони, т.е. тези закони, които регламентират процедурите, които протичат в при едно разследване, например, в рамките на водене на едно гражданско дело, най-просто казано, за да са наясно слушателите. И в този стандарт недопустимо се смесват тези две дейности по такъв начин, че това към момента ще усложни още повече дейността на експертите. Да не говорим, че, прочитайки този стандарт, всеки човек би останал впечатлението, че единствените експерти, които могат да изготвят съдебно-медицински експертизи, са лекарите с специалност съдебна медицина. Това съвсем не е така. Напротив, в практиката, много често, даже много по-често, се използват експерти, които са от други медицински специалности, тъй като те имат по-задълбочени, по-тесни, по-специфични знания, да речем, в областта на ортопедията и травматологията, в областта на онкологията, в областта на токсикологията и така нататък. Разбирам, т.е. излиза, че на практика с този стандарт и с неотчитането на факта, че заради различните случаи трябва да се предвидят различни специалисти, а, експертизата може да бъде ограничена единствено и само до тази на хора, които имат титлата съдебни медици. Знаем, че те не са много на брой за страната. Мисля, че доста малък брой им изобщо има изключително нисък а, интерес към съдебната медицина. А, да, да, напълно правилно ме разбирате. Всъщност в този стандарт а, а, понятията, които се използват, също са изключително неточни, защото в един момент се говори за а, лекар, за съдебен лекар, за лекар със специално съдебна медицина, а в друг момент се говори за съдебно-медицински експерт. Това са различни понятия, както обясних, съдебно-медицинският експерт може да бъде и лекар с друга специалност. А, освен това, а, не се отчита в този стандарт и аз открих доста противоречия, всъщност. Не се отчита обстоятелството, че закона за съдебната власт делегира на министра на здравеопазването и на министра на правосъдието, което е много логично, съвместно да изготвят наредба за съдебно-медицинските и съдебно-психиатричните експертизи и такава наредба съществува от 2011 година и там са уредени много от дейностите на съдебно-медицинските експерти, задълженията на вещите лица, както структурите на експертизите, които те следва да изготвят. Така се за мен много по-удачно разрешение на съществуващите проблеми. Може се да се намери с изменени допълнения на тази наредба. Като участието, съвместното изготвяне на наредбата, с участието на министра на правосъдието гарантира няма да се стигне до това, до което се е стигна от сега, да се използват, например, ам, а съвсем нескопощено различни правни термини, ам, вътре а, има едно объркване по отношение на различни понятия, които се ползват. Те се използват в различен смисъл или въобще не е изяснен техният смисъл, а това а, единствено създава а, объркване. А да използваме законодателни, несъвършени законодателни техники и да се опитваме по този начин да, да решаваме належащи проблеми, мисля, че не е най-удачният подход в тази ситуация. Много ви благодаря адвокат Мария Шаркова. Експертен поглед към публикуваните със секретен срок за обсъждане стандарти за съдебната медицина и нейната препоръка да се види на редбата от 2011 година, която обаче е била изготвена заедно с Министерството на правосъдието, а не само от Министерството на здравеопазването. Припомням, че темата стана остро актуална заради случая в Стара Загора, след като съдът определи като лека телесна повреда, основа на заключенията на съдебния медик на на младата жена, рязана с макетно ножче, с чупено нос и унизително постригана от своя партньор.